Teď se zabýváme 16 cvičeními, které vysvětlují praxi vidělé pozornosti a v buddhistické tradici praxe vidělé pozornosti, ať už ji vysvětlíme jakýmkoliv způsobem, je základ procesu osvobozování, skutečného osvobozování. Hm? No a skutečné osvobozování a pak na konci skutečné osvobození. Hm? Děkuji. spočívá v čistotě. To je vlastně společné všem duchovním vědám. Čistota je cíl duchovní cesty. No a čistota znamená, že jsme vykořenili nečistoty a teď jsme vykorenili eh, důvody nečistot. Hm? My jsme vykorenili nečistoty a důvody nečistot. Protože všechno, obzvláště v bulistické tradici, my dáváme důraz, že všechno, co je, má důvody a příčiny. Když nejsou důvody a příčiny, nemůže být nic. Takže čistota je vykorenění nečistot i příčin nečistot. Z hlediska yogačáry ty příčiny nečistot my vysvětlujeme jako semena Hmm? Minulých zvyků ve vědomí. Hmm? No a ty minulé zvyky, ty vlastně určují způsob našeho života, jak my reagujeme na předměty. Hmm? No a ta reakce na předměty je samozřejmě diktovaná myslí. Hmm? Nic jiného naší reakci na předměty, na objekty nemůže definovat. No a proto nás v podstatě může vysvobodit jedině z nečistot a z příčin nečistot moudrost. Všechno ostatní jsou vlastně ty prostředky, které moudrost používá. O tom jsme se zmínili. A z těch ten nejdůležitější prostředek je samády. A samády jsme vysvětlili, je světské samády na objekt, na objekt který můžeme v mysli pochytit. No a na světské samády na objekt, který v mysli uchopit nemůžeme, ale přesto je to objekt. Ale ne v tom mysli, ne v tom smyslu, jak jsem říkal, z hlediska etymologického, aspoň sánskrytu, objekt, znamená něco, na co můžeme pověsit mysl. Ale tam my mysl nemůžeme pověsit, protože je to prázdné vlastního obsahu, nemá to žádný obraz, který můžeme chytit, No, protože to nemá žádný obraz, který můžeme chytit, nemůže to být spojeno s chtivostí, která je příčinou naší strasti. No a aby jsme hluboce do tohoto procesu osvobozování vstoupili, základ je právě praxe, vdělé pozornosti. Bez této praxe to nebude. No a konec bude, že ta dělá pozornost zůstává, teďko nezůstává, ale až se staneme arahati, až se staneme realizovanými bodhisattví, tak ta dělá pozornost zůstává. A když zůstává dělá pozornost, zůstává tež jemný stav, který prosicuje hm? vyjasňuje celé vědomí. Na tomu tento stav my nazýváme prašraddy. Je to opak hrubosti. A ten stav prosití bytost. Když ten stav prosití bytost, no tak není místo na zašpinění, ani na důvody zašpinění. Na ty zvyky, hm? nepříznivé zvyky, které v nás přizpůsobují hm? mizinterpretaci nebo nepochopení naší skutečné situace ve světě, na obsahu naší skutečné zkušenosti. No a teď jsme už probrali hm? ty První čtyři cvičení, které zdůrazňují praxi bdělé hm? pozornosti vůči tělu. Bdělá pozornost vůči tělu je předpoklad pred, praxe šamata. Bez bdělé pozornosti vůči tělu, hm? pokud mysl se nestáhne dovnitř, Čemu se v Jozef říká hára, hm? Praty je proti. Hm? České proti je jako pra, praty. hára je priníst, priníst mysl proti. Protože mysl, naše zvyky jsou zvyky opičí mysl, opičí mysl. Mysl, mysl furt hledá mysl venku. Pokud my neobrátíme mysl dovnitř, no tak my se do stavu utišení nedostaneme. Hm? Stav utišení předpokládá, to je stejné v joze, stejné v buddhismu, stejné v stejné ve všech indických tradicích. Stav utišení předpokládá, bez toho to nejde, že obrátíme mysl opačným směrem dovnitř a jsme si vědomí též smyslu zevnitř. Normálně jsme si stále vědomí smyslu venku a právě proto, jakmile něco uvidíme, něco uslyšíme, něco do něčeho čichneme, něco ochutnáme, něčeho se dotkneme, už v nás vyletí, Libost nebo nelibost. Podle libosti a nelibosti my pak určujeme obsah naší zkušenosti. Jestliže chceme pochopit budistickou praxi, jestliže chceme pochopit, Zákon závislého vznikání, na kterém je buddhistická praxe založena. No, to právě, hm? samsárický stav je, že ačkoliv vám máme příjemný počitek, my se na něj uchytíme, držíme se ho jako líště. Hm? Když máme nepříjemný počitek, vyvstane na zloba. Hm? No a když máme ani příjemný, ani nepříjemný počítek, neutrální počítek, tak jsme buď ostěkaný, anebo malátný, nic nechápeme jasně. To je, z hlediska buddhismu, to je samsárický stav. A my tento samsárický stav se snažíme odstranit disciplínou, etického jednání, to je základ, pak disciplínou koncentrace ta může potlačit hm? tyto tendence, protože být ve stavu hluboké koncentrace znamená být, proto jsme se učili v 9 stupňů, znamená být v, ve stavu utišení. Hm? Když toto utišení je plně podniknuto, tak to je stav jednobodovosti. A prolévání ve stavu jednobodovosti, to neznamená, tomu se říká jednobodovost, ale to neznamená, že ten, to musí být na jeden bod nějaký, který se snažíme udržet. Je to stav mysli, která ani neklesá, ani nestoupá. Hm? Proto je plynulá co jsme se učili. Hm? No a samsárický stav je stav mysli, která není plynulá. No a jestli, že mysl pověsíme na objekt, no tak tento stav samády bude plynulý, pokud ta mysl na tom objektu spočívá, to je diana, pokud je schopná spočívat. Hm? No ale když z toho objektu který nám umožňuje tento stav, když ho opustíme, no tak znova ty staré zvyky, hm? lapání po příjemném a zloba vůči nepříjemnému a malátnost mysli anebo rozrušení myslí, ty stále tam budou. No ale bez praxe, poznatku utišení mysli, což je čistota mysli, my nemůžeme správně pochopit, že tyto stavy jsou vlastně strastí. My to nepochopíme. Proto, aby jsme to poznali, musíme první praktikovat vdělou pozornost na tělo a obrátit mysl dovnitř. Čili základ Správné praxe je obrácení mysl dovnitř a to je praxe vdělé pozornosti vůči tělu. Máme vdělou pozornost vůči tělu, pak můžeme, jak všechny buddhistické tradice vysvětlují, ačkoliv to vysvětlují úplně jinak, ale princip je stejný. Pak můžeme se najít predmět, vhodný předmět, aby jsme na něm praktikovali a plné a tím plné utišení. Tento předmět může být konkrétní, jako dech, tento předmět může být abstraktní, jako láska, tento předmět může být vizualizovaný hm? venku i uvnitř. Hm? No ale potřebujeme příhodný předmět, aby mysl na ně mohla prodlévat. Když na něm mysl prodlévá dlouhou dobu, může se s ním spojit. Hm? Jestliže se s ním spojí, hm? tak my se nacházíme vlastně v mentálním těle. Pak ty, ty pět smyslů jde do pozadí. Hm? Proto ta pratyahára, nebo lid dělá pozornost vůči tělu, je základem koncentrace to je stejně jinak vysvětlený v joze, jinak vysvětlený v buddhismu, jedná se o stejný princip. Bez tý my nemůžeme praktikovat diánu, a bez diány my nemůžeme praktikovat samády. Samády, obsah samády je Diana, ale diana vede k nadsvětskému samády, čili máme Světskou Diánu a nadsvětskou Diánu. Jestliže praktikujeme buddhismu a uspěli jsme ve vypasaně, máme přístup k nadsvětské Diáně. To je rozdíl mezi meditujícím realizovaným a meditujícím nerealizovaným. Meditující realizovaný má přístup k nadsvětské Diáni a může se ponořit do této Diány a prodlévat v této Diáni. A není rušen jinými objekty. No a jestli ale jsme v Diáni na objekt, který se dá chytit, no tak. Tento stav může být jenom přechodný, nemůže být konečný stav. Čili, aby jsme poznali konečný stav, musíme nezbytně poznat to, co předmět, který je nadchtivost. To je buddhistický koncept. Jestliže máme předmět, po kterým chňapeme, no tak to nemůže být. To bude předmět spojený s egem. Že? Na překonání světa je překonání ega. Hm? Protože kdo má chtivost? To je to ego, co má chtivost. Ego si chce něco přivlastnit. Ale realita, tak jak je, si nic přivlastnit nemůže. A proto se nazývá takovost. Hm? Proto nejprve musíme poznat takovost, aby jsme poznali obsah samády, který presahuje rámec světa. To je politický přístup. Mirována je tež takovost, ale mirována je takovost, to už jsme vysvětlili, v relaci. Mirována je stále něco, co je v relaci. Ale ta nejvyšší realita obsahuje všechno. Pokud neobsahuje všechno, tak to nemůže být ta nejvyšší realita. Protože je v ní rozdělení. To neznamená, že v ní rozdělení neexistuje, ale to rozdělení není skutečné. A to pozná člověk, když, se, když má zkušenost objektu, který přesahuje rámec světské zkušenosti. Přestože přesahuje rámec světské zkušenosti, on nemůže opustit světskou zkušenost. Že Buddha žije ve světě, všichni svatí žijou ve světě, arahati žijou ve světě. A kdo přesahuje tedy světskou zkušenost? Je to moudrost. Jedině moudrosti my můžeme přesáhnout světskou zkušenost. Protože ta moudrost není lehce dostupná. Většina z nás, bohužel skoro všichni v moderní společnosti, o tu moudrost nemají zájem. No ale to je právě obsah duchovních věd. Skutečný obsah. No a z hlediska buddhismu my k té moudrosti máme právě přístup, Praxi, to je základ, praxí vdělé pozornosti. Bdělé pozornosti vůči čemu? Vůči eh, přímému obsahu naší zkušenosti. Proto jsme mluvili o těch pěti agregátech, proto jsme mluvili o eh, závislém vznikání. No. Ty těch pět agregátů, tež, to je pouze model, to neznamená, že obsah našich zkušenosti musí být pět elementů. Můžeme to vysvětlit jinak, ale musíme to nějak přímo poznat. No a to přímé poznání právě předpokládá stav utěšené mysli Vyrovnané mysli. No a teď jsme dosáhli stav vyrovnané mysli, protože jsme praktikovali ty čtyři cvičení na dech. No a tak můžeme použít dech k poznání počitku. Počitek závisí jak na těle, pokud nemáme tělo, nemáme žádný počitek, No ale jeho obsah patří mysli. Závisí na těle, ale jeho obsah patří mysli. Dech tež má základ v těle, ale jak ho vnímáme, záleží hlavně na mysli. Proto se učíme číku, učíme se jogu, přestože jsme v napětí, my stále můžeme, jestliže mysl je uvolněná, my stále můžeme pokračovat v jemném dechu. Čili mysl je zdroj jak dechu, tak i zdroj počítku. No a teď, aby jsme poznali počitky, podle tradice komentářů naší sutry je to též kódovaný. Nejlepší způsob na poznání počitku je právě Diana. Proč? Protože ve Diáně ten objekt se nemění. Ten obraz objektu se nemění, protože obraz objektu se nemění, vnímání není nic jiného, než uchycení obrazu objektu. No, proto ten počítek se tež nemění. No a proto text vysvětluje, my jsme dobře praktikovali pratyaháru, my jsme dobře praktikovali obrácení z, z pěti smyslů dovnitr. Zažili jsme trvající radost. Radost znamená prýty. Prýty můžeme vysvětlit jiným způsobem. Severní buddhismus to vysvětluje jako příjemný mentální pocit. Jižní buddhismus to vysvětluje jako radování se z objektu. Hm? přečtěte si Vysudy Magu, když máme, jaký je rozdíl mezi prýty a suka. Hm? Mezi radování se z objektu a přímou zkušeností příjemného objektu. To je třeba si uvědomit v těle. Kde si to můžeme uvědomit? Jedně v těle? Hmm? když máme prýty tak my se radujeme z objektu který jako by byl zdálený hmm? Vysudy Magre to vysvětluje máme žízeň jsme v poušti když někdo z vás má zkušenost bloudění po poušti hmm? bez vody tak má jasnou představu hmm? když jsme cestovali trochu No a teď voda nám došla a vidíme před sebou výstav vzdálenosti oázu z nádrží vody. Co, co se s námi stane? My se radujeme z tohoto obrazu. No a to je radost. Pak jdeme směrem k té oáze skočíme do tý nádržek s vodou a pocitujeme celým tělem hm, ten příjemný chlad vody a pijeme eh, až se nasytíme. Hm. No a to je sucha. Proto sucha znamená tělesný počítek. Ale teď v diáně ty pět smyslů jde do pozadí. Tak jak vysvětlit cucha? Severní budismus to vysvětluje jako prašrady, což je stav, mentální stav lehkosti, jasnosti. Jižní buddhismus to vysvětluje jako naplnění štěstím nebo těch mentálních faktorů, které mysl, bez kterých mysl nemůže fungovat. Obsah mysli to jsou ty mentální faktory, kterým se říká Čajta. Čita znamená mysl, Čajta znamená to, co myslí mysli patří. Bez Čajitá tam my žádnou mysl nepoznám. Bez počítku, bez vnímání, bez vůle. Co je mysl? To je velká otázka. Třeba studovat. Měli jsme ten obraz zrcadla. Aby se mysl líbala, našla k objektu, potřebuje jistý předpoklad. No to jsou ty mentální faktory, které patří do mysli a dělají obsah mysli. Jestliže jsme mistři v meditaci, no tak pak my můžeme ty mentální faktory pochopit a podle toho Řídíme pozornost. pozornost podle stavu věcí, tak jak jsou, ne podle našich fantazí. No a tím můžeme pomoct sobě a můžeme pomoct druhým. Protože stav samsárický v bytosti je stav snění. To je všechny duchovní hluboké disciplíny to vlastně Říkají to samé. No pokud nevíme, že se nacházíme ve stavu snění, no tak my se ze snění nikdy nedostaneme. A jak se dozvíme, že se nacházíme ve stavu snění? K tomu taky pomáhá právě ta Diana. My jsme ve stavu čistoty. No, ty myšlenky, co se tam kmitají, a ty různé početky, co se tam kmitají, to, je, to jsou fantasmagorie. Hm? No a teď my meditujeme na počítky. My jsme se dostali do první a do druhé diány, ve které ty, ten počítek radosti z toho objektu, spojení z toho objektu, hm? Teď, když je to dech, tak spojení s tím, s tím Anopana Nimita se stane šamata Nimita, objekt utišení, ten mentální obraz. Když se stane objekt utišení, tak my zůstáváme v, v nadšení. Poprvé, když stoupíme do diány, je to nic jiného než pocit na nadšení, který se s ničím nedá srovnat. Ale to nadšení je tež jistý stav neklidu. Aby, když chceme jít výš, tak to musíme poznat. Proto máme sucha, sapíti suka, Máme štěstí z radostí a máme v štěstí bez radosti. Štěstí z radosti je nižší stav štěstí. Aby jsme to poznali, musíme Praktikovat diánu, jinak to nepoznám. V první diáně, v druhé diáně štěstí je tedy ta radost. Známe ze začátku úplně trese. Pak, když to poznáme, že s námi trese, no tak ji budeme považovat jako něco, co patří spíše neklidu. Ale než, aby se tam dostaneme, tak první musíme to dlouho zkoušet. Proto maga. Zdůrazňuje, že nesmíme na nic spěchat. Úkaz krávy ve Visuddhimagě Krásný příklad, Vysudy Magadá má krásné příklady. Hm? Jako je kráva se pase na prudkém kopci. No a nahoře vidí na tom prudkém kopci vidí trávu, která je daleko zelenější. Hm? No ale teď ona si ne, nezajistila zadní nohy. No a co se s ní stane? <laughs> Prevrátí se a padá dolů. Je to tak? No a to je přesně to, pokud jasně necítíme ten neklid radosti, my se na no, tu radost nedostaneme. Pokud necítíme ten neklid štěstí, my se nad štěstí nedostaneme. Na když se dostaneme nad štěstím, tak jsme v perfektní stavu utišení. Dostat se nad štěstí je, a to se nedá vysvětlit, to je cítit to nejjemnější, nejutěšenější štěstí. Ale to štěstí je stále závislé na objektu. Když ten objekt zmizí, no tak to štěstí taky zmizí. No, Ale je to štěstí, na kterému se nedá ulpívat, protože je spojeno s neutrálním pocitem. Je to štěstí, které se podobá mirváně, ale není mirována. Protože v Nirváně my nemůžeme nic chytit. Ale to štěstí je založené, to nejjemnější štěstí je založené na tom, že tam je objekt, který jsme předtím chytili jako obraz, jinak bychom se s ním nemohli spojit. Hm? No ale přesto to dává jistý hluboký věm a jasnou představu, co asi znamená osvobození. Proto ta praxe dián postupná je tak důležitá. Na každý pád v první a v druhé diáně ta radost z toho, z té mysli, která se raduje z toho objektu, což je Šamata Nimita, hm? ta je tak evidentní, že s námi doslova klepe. Hm? Ale je jemně klepe, to není nějaký hi. hi, hi. Hm? <těk> <těk> no a teď, jelikož máme Diánu, jaký je rozdíl mezi Diánu a Nediánu? Jestliže nemáme diánu, tak když se objeví jiný objekt, no tak my ztrácíme ten objekt prohloubení. Ale když jsme v Diáně, tak může se objevit nějaký počítek, máme stále nějaké počitky, bolest v kolenu a tak dále. Ale mysl je, se spojila, tím objektem a neopouští ho. Přestože jsou jiné počítky, přestože přijdou i jiné drobné myšlenky. Mysl neopouští ten objekt toho spojení, neopouští diánu. Protože neopouští diánu, my můžeme vidět ten stejný objekt na základě vědomí. Když vidíme ten objekt na základě vědomí, vidíme i mysl, která k tomu objektu jde, a v té mysli poznáme, jestli jsme v první diáně, ty faktory, mysli, které umožňují první diánu. Proto víme, že diána nemůže být nirvána. Čtěme buddhistické písmo. Buddha praktikoval se dvěmi učiteli, který byli mistry v diáně. V jaké diáně? V a považovali tuto bezforebnou diánu za obsah osvobození. Ale Buddha se svou neobvyklou inteligencí nebyl s tím spokojen, přestože ho už poprosili ty učitelé, aby pokračoval v jejich tradici a učil žáky, hm? protože žádného tak nadaného žáka neměli. On nebyl spokojen. Proč? Protože když z toho stavu vyšel, viděl, že ty semena těch minulých zvyků můžou stále přijít. A ty v nechali vystat libost nebo nelibost. Hmm. Co dělat? No, tak praktikoval šest let hm? extrémní askézy a tež nebyl spokojen. Tak si vzpomněl na minulou praxi těch dján, hm? jako ma, už malý kluk, on, je, on se dostal do první diány, když seděl pod džambu stromem a čekal na svého tatínka. Vzpomněl si na to, protože byl mistr Dián, Zopakoval si všechny ty diány, získal nadpřerozené schopnosti. No a viděl, své minulé životy viděl, jak bytosti se rodí podle karmy no. a proniknul stavem závislého vznikání. A tento stav je nepochopitelný. Proto... Madyámice ho vysvětlujeme jako ten. v tom stavu nic skutečně nevyvstane, nic skutečně nezapadne, nic není věčné, nic není ani prechodné, nic nepřichází, nic neodchází, není to ani jedno, ani mnohé. Je to prostě něco, co se nedá chytit. Nedá chytit čím? Naším rozdělujícím vědomím. No a teď, co je výhoda diány? Teď vidíme, že ta radost k tomu objektu, jelikož objekt se nemění, obraz objektu se nemění, tak ta vystává a zaniká v každém okamžiku. No a co vystává a zaniká v každém okamžiku, to je radost, ale ta radost není skutečná. Hmm, radost není skutečná. To, co je skutečné, to nemůže vznikat a zanikat v každém okamžiku. Hmm? Takže je to co? Je to manipulace mysli hmm? jistým způsobem. No a tak, jestliže to pochopíme, můžeme se o tom, můžeme plně přímo realizovat stav čisté radosti, ale my se o toho stavu odpojujeme. A tak, spojujeme meditaci šamaty a vypašany na základě diány. V jižním buddhismu to vysvětluje jako vystoupení z diány a praxe šamaty od praxe vypasané na přístupovém samády. V severním buddhismu to vysvětluje jako prostě praxe šamaty a vypašany z hlediska teorie jižního budismu, tato praxe může jedině nastat, jestliže objekt je objekt vysvobození. No ale to je jenom teorie, musíme to sami poznat. Stejně tak, jak je jenom teorie, že když neutrální pocit je ve stavu čtvrté diány, je to nejjemnější štěstí, které je možno poznat ve světě. Když není štěstí, tak jak to může být nejjemnější štěstí. Proto je třeba praktikovat sám to poznat, tyto věci se nedají vysvětlit, nedají škatulkovat. Proto v budistické logice musíme mít přímé poznání. Paty sam první cvičení. Píty, pati samvédí, a sa si sámi ty sikaty. pati si Text to pati samvédí překládá jako authentically experiencing. Hm? Já nevím, jak to přeložili do češtiny, authentically experiencing. Ale to znamená přímo. primo, zkušenost. Já se učím hm? píti, pati, samvedy, a se sámi tisíkaty. Píti, pati, samovědi a se sámi Já se učím hm? přímo v děle zkoušet radost a přitom nadechuju a vydechuju. Hmm? No, a jestliže je to ve stavu samády, no tak já vidím též zároveň tu nestálost, té radosti. A může se od té radosti odpojit. Když se odpojím od jemných objektů, pak je úplně něco jiného se odpojovat od hrubých objektů. Ale když neznám odpojení od jemných objektů, no tak ty hrubé objekty ve mně zanechávají frustraci, jestliže na nich ulpívá. Proto všude v knihách jogy krásně vysvětleno. Ten, který opravdu může si užívat smyslu, ten musí mít samáhdy. <laughs> to je paradox, který těžko, těžko vysvětlit. Aby jsme skutečně poznali ne? požitek, my se musíme od toho požitku odpojit, pak ten požitek půjde do hloubky. Když se o toho požitku neodpojíme, tak ten požitek nemůže jít do hloubky. A čím více ten požitek jde do hloubky, tím je jemnější. A celá budistická kosmologie je založena na tomto principu. Abychom zažili jemnější počitek, musíme jít do jemnějšího světa. Jemnější svět je... Svět jemnější mysli. Hm? A výcvik v šamatě je tento výcvik, že jdeme stále, stále, stále do jemnějších počitků, které jsou možné jedině na jemnější mysli, hm? až jdeme do toho nejjemnějšího počitku, který ve světě možno hm? počít. A to je počítek, který se nedá nazvat vnímáním a nedá se nazvat ani nevnímáním, protože ten předmět je tak jemný. Hm? No a tím pádem my jsme zvládli praxi utišení na objektu. Ve všech těch objektech bezchovemných, Samozřejmě je neutrální pocit, jako ve čtvrté dianě, jenomže pohloubení ještě hlubší, protože ten objekt je bezforebný. Prostor se nedá chytit, vědomí, které nemá hranic, se nedá chytit. Na základě tohoto vědomí tam eh, nic toho prostoru se taky nedá chytit. No a pak přijde ten nejjemnější objekt, který je možný ve světě. A to je objekt, který nedá ani vnímání. Vnímání čeho? Pěti agrenátům. Ale není to tež ani nevnímání. Mysudy hm? Magha vždycky dává krásné příklady. Jako mistr pošle. Žáka pro vodu, a Žák se vrátí, kde není voda. No. Mr. Říká, jak to, že není voda, tamhle je, tamhle je reka. říká, no ale není dost vody, aby se vykoupal. <laughs> ale voda tam je, ale ne dost, aby se vykoupal, já nemůžu naplnit ten ten kýbl, ve kterém se kouteš. Hm? No, a to je něco podobného. Hm? A, takže když rozlišíme tu zkušenost ve světě, no, tak jak můžeme praktikovat vypašenou? První, musíme autenticky být světky zkušenosti ve světě, to je pouze prýmě poznání možné. Hm? Pak můžeme se v tom vykoupat. Hm? To je první, já úplně nebo potom kodu, jako nějak úplně nefoupl ten příměr z toho vodu, jak No on se chtěl vykoupat, mistr. Něpovádám radostu v týble a to mělo nějakou vanu od něho, nebo... To tam není napsané, to už si musíš domyslit. <laughs> Chtěl se vykoupat, ale voda tam je, ale nedostal aby se vykoupat. Hm? No tak asi tam mě nějakou nádobu, nebo já nevím, já u toho neber. Hm? Asi člověk musí domyslet. Hm? No a tak jsme upíty. Hm? Další cvičení je Sukha, pati samvedi a se s Sukha, pati a Já ja, přímo, hm? tady v našem textu je autenticky, hm? okouším štěstí. Sukha se dá těžko přeložit, ale sanskrit je krásný jazyk. Hm? Duka. Dů znamená špatný, káz znamená nebe, špatný nebe a, suka, dobrý nebe. <laughs> když je nám dobré, tak jsme pod dobrým nebem, když je nám špatně, tak jsme pod špatným nebem. No protože všichni chceme být pod dobrým nebem, no tak se na něj lepíme, no protože se na něj lepíme. Máme frustrace, když se na něj nelepíme, tak frustrace nemáme. A teď paradox je, jak už jsme řekli, že když se na něj nelepíme, o to intenzívně jeho můžeme okusit. Ale to světská my se nepochopí. No a teď sucha patysamvedy. Jak říkám, sucha znamená štěstí, můžeme to vysvětlit jako prašrabdy, jako jemnost, která prosycuje všechny mentální faktory, počínaje počitky, vnímáním, vůli a tak dále. A můžeme to vysvětlit také jako stav lehkosti. Hm? a jasnosti, protože to je mentální. Ve třetí diáně už ty e, fyzické počítky jdou do pozadí. Ale sukha je, je fyzický počítek. Ale ve třetí diáně už e, fyzické počítky jdou do pozadí, až se staneme superiogýny. No tak ty fyzické počítky už je Prakticky nevnímáme. Tak na to musíme sedět v jeskyni léta V Indii ještě věří, je pár joginů, kteří to dělají a ty chrání tenhle svět, aby se nehozpadl. Taková je síla, koncentrované mysli. Poušť Rajistánu, podle pověsti, je výsledkem hněvu velkého jogína. No a zjistilo se, že skutečně, teď jsou vykopávky, že skutečně tam byla řeka a tam byly velké usedlosti kdysi. Ale na to už my si nevzpomínáme. Na každý pád zase stejný princip. My vidíme tu jemnou radost, která je nejjemnější ve třetí diáně, ale když ji rozlišíme ve třetí diáně. My jsme už ji rozlišili v první a v druhé diáně, ale tam nebyla čistá, protože byla smíšená s tou, s tou radostí. Teď radost je pryč. A to štěstí třetí diány je to nejlepší štěstí, co můžeme na světě zažít. Ale přesto nás nenaplní úplně, protože na něj můžeme ještě můžeme ho chytat. Ve čtvrté diáně je štěstí, který chytat nemůžeme, proto je spojená s neutrálním pocitem. A ten neutrální pocit a štěstí je to nejjemnější štěstí. Jak to vysvětlit? Nějak to vysvětlit musíme. Hm? Tak to štěstí čtvrtý diáně, yogačára šástra nazývá upekšá suka. Hm? Štěstí z upekšá. je upekša? Odpojení, hm? upa i Po prosádské upa má dva významy, blízko a negace, i kšá znamená vidět, hm? jestliže máme štěstí, a nevidíš mě jako štěstí, no tak je to to nejvyšší štěstí, to je štěstí s odpojením. Krásný jazyk Sanskrit. No a jsme ve. V třetí diáně vidíme to štěstí třetí diány tež v stavu hluboké koncentrace, ale vidíme to jako stav přechodný, protože objekt se nemění, obraz se nemění, vnímání se nemění. Tak můžeme vidět, jak to štěstí z tohoto stavu je vzniká a zaniká v každém okamžiku. Jestliže obraz se měním, tak my to neuvidíme. Hm? Zkuste zůstat v naplnění štěstím. Jestli to dokážete pět minut, no tak eh, už vám nebude dobré. <laughs> Proč? Že když mysl hledá objekty venku, no tak je a priori roztěkana. Tak to je. No a teď se dostáváme do toho třetího a čtvrtého cvičení. Který je Ty první dvě cvičení jsou vysvětleny úplně stejně, jak v Maga, tak i v našem textu. To třetí a čtvrtý cvičení je vysvětlené stejný cvičení, ale vysvětleno jiná. To dělá buddhismus zajímavý. My můžeme vysvětlit stejný jev, úplně jinak a oba, obě vysvětlení jsou dobré, v pochádku, jako vysvětlení vysody magii na prýty, suka je úplně výborné, vysvětlení, co najdeme v Abidáma Koša, je taky výborné. Proto je důležité vidět věci z různých perspektiv, aby jsme se odučili škatulkování. Musí to být tak, a ne jinak. No a to škatulkování, to je jedna z hlavních příčin upínání se. Máme dva druhy upínání, upínání na slast a upínání na koncepty. Tyto dva druhy slasti intelektuálové mají tendenci víc upínat na koncepty. Světští v bytosti víc upínají na požicích No ale ty dva stavy upínání jsou Stejný proces. Chňapání po objektu. Nanecháme no, to. Ten zbytek na večer. Příliš mnoho informací. Já už jsem zapomněl, k čemu to vedlo. <tějí> hmm? Někdo mě občerství. Vede mentální průjmu, A co je to druhý? No. Mentální zácpě. Tak necháme na večer a večer probereme, skončíme meditaci na počítky a nakouceme meditaci na mysl. Jestliže Poznáme počitky, můžeme poznat samsárickou mysl, protože samsárická mysl se drží počitku, chňapá po počicí. A tomuto chňapání se říká tanhá. Žízeň. Z žízni vzniká upínání a z upínání vzniká existence. To je budismus. To je teorie, ale třeba to vidět, na to je meditace, od jsme to jasně viděli. Tak dneska by tom mohlo stačit, ráno a odpoledne budeme pokračovat. Hm?